السلام ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في الحمد, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد الله شرور من شرور أنفسنا وتشيئات أعمالنا من يحكم الله فلا له ومن يحكم القناة هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يجب أن أنت الله حق تقافي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات جماعا قالت إيد الأطحى رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Hari Id dikatakan sebagai Id, karena dia selalu berulang, terus berulang di kehidupan seorang Muslim dan Muslimah. Dalam setahun ada dua. It yang disyariatkan terhadap umat Islam, yaitu Idul Fitri setelah menyelesaikan puasa di bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha yang berada di hari yang paling agung di dalam seluruh hari-hari di dalam setahun, yaitu pada hari ini, tanggal 10 Dhu al yang disebut dengan nama hari Lahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayami 'inda Allah yaumun Nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr. Kemudian, Id yang ketiga di tengah umat Islam yang berulang setiap pekannya yaitu pada hari Jumat. Ini tiga Id di dalam kehidupan muslim dan muslimah. Tidak ada Eid yang kompat di dalam agama kita. Pada setiap hari Eid. Dari pokok dan maksud di dalam syariat kita. Adalah kita kembali mengingat. Dari simbol-simbol agung di dalam Islam ini. Fondasi-fondasi pokok. Yang merupakan dasar tegaknya agama. Dari... Kaedah-kaedah utama yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Inilah harusnya yang selalu menjadi baru untuk kita semua. Setiap kali it itu berulang, makna-makna yang agung ini harusnya kembali kita perbaharui. Kembali kita buat semakin melekat di dalam diri pengetahuan dan di dalam amalan kita. Dengan itulah seorang hamba menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari di musim Haji, bermula dari tanggal sembilan bulan hari Arafah kemudian berlanjut pada hari ini hari Nahar. Kemudian berlanjut pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Di dalam pelaksanaan haji beliau, beliau mengungkapkan beberapa kalimat yang agung. Beberapa wasiat yang sangat penting yang merupakan salah satu lambang tegaknya agama ini. Di padang Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di Padang Arafah, ketika Rasulullah SAW memimpin manusia, saat matahari sergelincir telah masuk ke waktu bubur, maka beliau pun mendatangi pertengahan dari lembah yang berada di Namirah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia. بيبركاتا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم فحرم في يومكم هذا في شهركم هذا ومجركم هذا فصولكم يا دالتا كدير دالتا حتى تدير أدلا حرام أنتا حتى تدير فكرتش فرحبت هذه فكرتش pada fatihah hari ini, di dalam bulan kalian ini, bulan Rujjah. Di dalam negeri kalian ini, di negeri Mekah. Adikah, Tana Ya Muntah Al-Kahir Al-Haram. Rasulullah SAW, mengingatkan akan pentingnya menjaga darah kaum muslimin dan menghormati harga mereka. Dan beliau ingatkan Buat ramadhan itu seperti perbuatan Seperti kalau bulan ini yaitu bulan Ramadhan dan seperti kalau bulan sempat sudah berlaku bakalnya yang merupakan salah satu simbol dari penegakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Alakullu Shayin min amril jahiliyyah Tahta qadamaya maudu' Ingatlah bahawa setiap perkara Dari perkara Jahiliyah Diletakkan di bawah kakiku Apa saja dari perkara Jahiliyah Dari hal yang tidak ada tuntunannya Di dalam syariat Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Maka itu tempatnya di bawah kaki Bukan hal yang dimuliakan Melainkan hal yang dihinakan Kemudian beliau juga ingatkan akan hak para perempuan di hari itu. Kata beliau pasti Allah nisa bertakuan kali kepada Allah tentang para perempuan juga beliau ingatkan di hari yang agung itu. Kata beliau bahwa pada tarak tum tiyum malam tawil lo ba adahu bihi kita Sungguh telah ketinggalkan di tengah kalian. Sesuatu apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wan tuntus alun anni, fanaan tuntuqirun." Dan kalian nanti akan ditanya tentang saya. Bagaimana kalian akan menjawab? Kalau bertakarah habat menjawab, "Mashhadu annaka fatban nasta." Waktu itu Wanafahsa kami bersaksi bahawa Engkau telah menyampaikan agama telah mengunaikannya kepada kami dan telah mengasihi kami. Maka beliau pun berisyarat dengan jari terunjuknya ke Beliau berkata: Allahumma shahad, Allahumma shahad, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Ini dari pokok-pokok agama yang diterangkan oleh Nabi di khutbah yang ringkas ini. Beliau terangkan tentang kewajiban menjaga darah kaum muslimin. Menjaga harta-harta mereka. Tidak boleh ada salat membalimi antara seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kerana darah dan harta mereka adalah dihormati. Di dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Fahim Nabi Mala'akum. Wa Wanwalakum wa arabakum, alikum haram. Sesungguhnya darah darah kalian, harta harta kalian, dan kehormatan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian, sebagaimana terhormatnya hari ini di negeri kalian ini dan kalian berada di bulan yang agung ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasakan kalunarabakum, bayas alukum an amadikum. Dan kalian nanti akan berjumpa kepada orang kalian, dan kalian akan ditanya tentang amalan-amalan kalian. Anak-anak terjubah adilulanan. Ingatlah jangan kalian kembali setelahku sebagai orang-orang yang tersesat. Yang terjubah adukum rikawabaaq. Di mana sebagian dari kalian memunggah sebagian leher yang lainnya. Anak-anak terjubah syahidul qalim. Kemudian beliau bersabda, hendaklah yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Maka di dalam hadis yang agung ini diingatkan akan besarnya kehormatan seorang Muslim dan Muslimah, harta, darah dan kehormatannya. Demikianlah hendaknya dijaga oleh setiap hamba. Dan di hari ini juga di khutbah itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan bahawa segala perkara jahiliyah, Apa saja dari perkara jahiliyah Itu semuanya di bawah kaki Perkara jahiliyah Ukurannya segala sesuatu Yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Apakah itu dari perbuatan riba Memakan harta manusia Tanpa hak, mencuri Berzina Maupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya Semuanya adalah hal yang diharamkan dan ini dari pokok kehidupan yang harusnya selalu kita perbaharui, kita hendaknya selalu menjauhi dari dosa-dosa tersebut, dari kenistaan-kenistaan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah menasihati kita semua. In taajatani bukara irma tunhaunan, mukafir ankum syi'atikum, waladhirikum mudhakalan karilma. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Maka kami akan menguburkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia Di hadirin wadah juga dalam riwayat iba Ahmad dari Salam bin Qais al Ashghir radhiyallahu anhu. Brio berkata Rasulullah saw bersabda: "Allah inna hum arba' ketahuilah ada empat dosa yang hendaknya kalian ingat supaya kalian jauhi." Allah Tu Shirku Billahi Shay'an. Yang pertama, jangan kalian mempersukutkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Siapa yang jatuh di dalam kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Allah mengingatkan kepada para nabi dan para rasul. ولا تروؤه إليك وإلا الندين من قبرك لا يشرك فلا يحبطن أمان توالاتك ولا من الخاسرين. Sungguh telah diwahyukan kepada aku, ya Nabi Muhammad. Dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai, andai kata engkau berbuat kesyirikan. niscaya akan hancur seluruh amalanku. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka hendaknya kita tinggalkan segala bentuk dari kesyirikan. Apa kita berdoa kepada selain Allah. Mendatangi kuburan-kuburan. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Membuat, membuat sesajian ke sungai, ke lautan. Atau melakukan hal-hal yang... Di dalamnya terdapat persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melakukan hal tersebut walaupun sedikit, maka itu adalah hal yang membatalkan keislamannya, tempatnya di dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Innu ma'yyishriq bil lah, fakadharma Allahu alik al jannah wa maulahu ma al nahr wa ma'niqalimin min al qam. siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, tempat tinggalnya adalah neraka. Dia bukan di dalamnya selama-lamanya. Allah haramkan atasnya surga dan tidak ada tempat, tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bodoh. Dosa yang kedua kata Nabi: "Wala'atakul nafsal nati haram Allahu illa bil hak". Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan haknya dan hak jiwa itu boleh dibunuh itu apabila ia murtad dari agamanya atau dia membunuh jiwa yang lainnya atau seorang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina ini tiga hal menyebabkan darah seorang muslim itu halal tapi hukum kehalalannya kembali kepada pemerintah mereka yang menegakkannya Karena di dalam syariat ini tidak dikenal ada yang namanya main hakim sendiri orang-orang yang main hakim sendiri itu dianggap membunuh jiwa dan siapa yang bersepakat bersyarikat di dalam main hakim sendiri sehingga menulat sehingga membunuh jiwa seorang muslim atau muslimat maka semuanya dianggap Telah membunuh jiwa yang diharamkan Rasulullah Allah Subhanahu berfirman "Man qatala fa ka'anna qatala nas jamia" barang siapa min ajli dhalika kata ala bani Israil annahu man qatala nas bi nafsin Atau qatala fil ardh fa ka'anna qatala nas jamia kerana itu kami tetapkan terhadap Bani Israel. Siapa yang membunuh jiwa, bukan kerana dia membunuh, bukan pula kerana dia berbuat kerusakan, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka hati-hati dari dosa yang besar ini. Sebagian manusia, na'udhu billah, di dalam jiwanya mengalir sesuatu yang menyebabkan dia gampang di dalam melanggar kehormatan seorang muslim, bahkan tidak segan-segan di dalam merupakan darahnya. Kemudian dosa yang ketiga kata Nabi, 'Wanatilu' dan janganlah kalian berzinah. Dina adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Wanatqarubizinah'. Innu kana tahishah wa saasadilah. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah kekejian dan sejelak-jelak jalan. Kemudian dosa yang keempat, 'Wanatusriku'. Kata beliau dan janganlah kalian mencuri. Ini empat dosa. Dingakan oleh Nabi SAW di Haji Al-Wada, sebagaimana beliau memberikan kaedah umum untuk meninggalkan segala dosa dan teristan, meninggalkan segala perkara jahiliyah. Kemudian beliau ingatkan tentang para perempuan tentang hak-haknya. Kena perempuan adalah adalah suatu masyarakat tersendiri, rakyat tersendiri apabila disiapkan dengan baik maka dia akan melahirkan manusia-manusia yang baik yang menjadi penghuni sebuah negeri yang membawa kebaikan untuk negeri tersebut Karena itu Nabi SAW selalu mengulangi hari ini dalam banyak keadaan beliau juga bersabda istausu bin nisai khairah fa inna hunna kulifana min dira wa inna a'waja fitila'i a'na Berwasiatlah kalian kepada perempuan itu dengan kebaikan. Sebab perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hawa, ibu kita diciptakan dari Nabi Adam. Dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya di tulang rusuk adalah atasnya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, SAW, Kalau kamu pergi, ingin langsung meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan dia tetap bengkok, kerana itu berwasiatlah kepada perempuan dengan wasiat yang paling baik. Kemudian hal yang keempat yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakadataraktu fikum malantadillu baidahu ini takantumbih. Kitab Allah, sungguh setelah saya tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalau kalian melakukannya, kalian bertegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama lamanya. Itulah kitab Allah. Al-Quranul Karim yang harusnya selalu menjadi rujukan kita, tumpuan kita dalam segala keadaan, itulah yang bisa menyatukan kaum Muslimin, membuat hati-hati mereka bersama. Allah memerintah: "Waqatimun bihabilillahi jamia'an walafaraku". Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai berai Di Hadis Jazir, di khutbah. Arafah, Nabi bersabda: "Wa antum aluna annu". Mana ansur Kalian nanti akan ditanya tentang kepada hari kiamat. Apa yang kalian akan jawab? Dan nah, ini pertanyaan pasti ditanyakan pada kita dan harus kita jawab pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan hal itu dalam Al Quran. Wajumayunadihim, Fiyakul Maadajibul Mursalin. Ketika seorang ketika Allah memanggil mereka pada hari kiamat, kemudian Allah berfirman Bagaimana kalian menjawab para Rasul? Siapkan jawaban dari sekarang. Perhatikan para sahabat, apa jawaban mereka. Masyadu anna kakutman nasta. Kali bersaksi bahawa unqatala menyampaikan diri Rasulullah. Wa azdayta unqatala menunaikan apa yang diperintah. Wa Walau puhta, unqatala menasihati. Itu ucapan para sahabat yang belajar kepada Nabi. Mempelajari Al-Quran dan al Hadith Rasulullah. Mengamalkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kadang Al-Quran di dalam setahun hanya dibuka di bulan Ramadhan. Jarang mendengarkan dari hadith-hadith Rasulullah SAW. Tidak punya semangat di dalam mempelajari agama. Padahal ini adalah hal yang ditanyakan pada hari kiamat. Bukan saja ditanyakan di hari kiamat. Di alam kubur, seorang akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa rohnya yang dia ibadahi? Siapa nabinya yang diutus kepadanya? Dan apa agamanya? Kalau dia tidak mampu menjawabnya, dia tidak mau belajarnya. Hai dengar-dengar saja, dia tidak akan mampu menjawabnya. Ketika ada yang ditanya tentang hal ini dia berkata ha la adri. Semaktu الناس يقولون شيء فقلته. Dia berkata ha saya ketahu. Cihanya mendengar manusia mengucapkan itu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Tidak ada manfaatnya dari ikut-ikutan. Tidak ada manfaatnya dari mendebek. Yang diwajibkan adalah seorang hamba mempelajari agamanya, mempelajari bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, agar supaya dia bisa selamat. Dan di hadis Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, "Wastalqaulu Rabbu, fiytaalu al-amrakum." Kalian semua akan berjumpa kepada orang kalian. Kemudian Allah akan bertanya kepada kalian tentang amalan kalian. Dan ini adalah hal yang telah ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Quran dengan sumpah. Pawarabi kalanas alam namun ajuin amma kanu yang sungguh demi kami akan bertanya kepada mereka semua tentang amalan yang mereka lakukan. Kata Imam Abdul A'li ya rahimahullah. Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi dan mereka akan ditanya bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Karena dengan hari ini kita selalu memperbaharui diri kita, introspeksi terhadap keadaan kita. Umur pasti berakhir. Ada waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pertanyaan harus dijawab pada hari kiamat. Dan itu yang menentukan keselamatan atau kerugian seorang hamba. Di antara kubanawi shallallahu alaihi wasallam di hari id yang agung ini, di haji penyewadaat, di haji pertisahan beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad da dari Abu Uma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Itaqul robbakum." Bertakwana kalian kepada Allah kalian. Wasallu Lakukanlah solat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Kwasalah kalian di Ramadan kalian. Wa zakat awalikum. Tunaikan dari zakat harta kalian. Wa ati'u da'amrikum. Ta'atilah. Dari pemimpin kalian. Tadukunu jannata Rabbikum. Kalian akan masuk ke dalam surga Rabi kalian. Rasulullah ingatkan lima hal. Yang merupakan pondasi-pondasi pokok di dalam agama, sebab kebaikan seorang hamba di dunia dan sebab dia dimuliakan di akhirat dengan surga. Yang pertama, insyau robbatun. Bertakwa nakadian kepada Rabb kalian dan takwa ini telah diulangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari tasheer. Diruwetkan oleh sahabat yang lain bahawa dia mendengar Nabi berkutba, ya ayu halas wa iskalian manusia. Alainna Rabbakum Wahid Bahawa Rabb yang kalian ibadahin Hanyalah satu Wa inna Adakum Wahid Dan sesungguhnya ayah kalian Hanyalah satu Alainna Qadla Li Arabihin Ala Ajani Kita tahu ila tidak ada keuntaman Orang Arab diatas orang Ajam Walali Ajaniin Ala Arabi Tidak ada keuntaman orang Ajam diatas orang Arab Walai Ahmar Ala Aswad Tidak ada keuntaman orang yang berkulit merah Diatas kulit hitam Walai Aswad Ala Ahmar dan tidak ada perumpamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit merah. Illahit takwa, kecuali dengan takwa. Takwa inilah yang membedakan seorang hamba dengan yang lainnya. Kerana itu hendaknya kita menegakkan makna takwa ini dalam kehidupan. Dan takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan, mencari ridho Allah sesuai dengan petunjuk Allah, dan engkau tinggalkan dari kemaksiatan kepada Allah kerana takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang ke Dua, beliau bersabda bahwa nukham takum, solatlah, lima waktu kalian. Ini adalah kewajiban seorang Muslim dan Muslimah yang harusnya dijaga, tidak boleh ditolakkan. Bahkan Nabi saw bersabda, Alfarqudayirna wabeynaqum as-salat, yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, Kemen siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian kuasa Ramadan, merunikan zukat harta, pemberian taat kepada pemerintah taat kepada pemerintah muslim pada hal yang ma'ruf walaupun dia berlaku balim berbuat hal yang tidak baik kita diperintah untuk selalu mendengar dan taat kerana 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang balim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa kemudian di diantara wasiat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dihajatul Wada. Beliau bersabda adalah sebil mukmin. Inginkah kalian si beritahu siapa orang yang beriman itu? Beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri. Mananinakubnas ala amwalihim wa amku Mukmin itu adalah manusia orang yang manusia aman terhadap harta dan jiwa mereka. Artinya dia adalah mukmin yang kalau dia berhidup di tengah kaum muslimin, kaum muslimin akan selamat hartanya dan jiwanya tidak pernah terganggu oleh dirinya. Kerana itu beliau tegaskan dalam kelanjutan hadis, Al-Muslimu man saliman al nasu min lisani hiwayadi Suara Muslim itu adalah siapa yang manusia selamat dari gangguan lisan dan tangannya Wal-Mujahidu man jahada nafsafu kifawatillah Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad Bersungguh-sungguh terhadap dirinya di dalam ketaatan Wal-Muhajiru man hajar al-khafari wal-dunu Dan orang yang berhijrah adalah orang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan. Ini dari pondasi-pondasi agung. Dari makna-makna yang agung diajarkan oleh Nabi, pondasi kehidupan kita. Kenanya kita perbaharui dalam cirupin. Juga diantara antara kutbah beliau. Dan ini beliau sebutkan, ketiga, beliau sudah berada di Wina, di Masjid Feld. Beliau berkata, "Nazara Allahu mir'an sami'a maqalaha." Allah akan mempercantik wajah seseorang, memperindah wajah seseorang. Dia mendengar haditsku, ucapanku. Paband mawah, lalu dia sampaikan. Perubahan milik fitrah yang pasti. Memang ada orang yang kadang dia menyampaikan hadis, tidak memahami makna hadis. Perubahan milik fitrah ilah nan tua akhulinu. Kadang dia menyampaikan ilmu kepada orang yang dipaham tentang ilmu itu daripada dia. Dan ini peringatan dari Nabi, anjuran dari Nabi di hari al ini supaya umat Islam perhatian akan ilmu agamanya, kerana dia adalah sumber kebaikannya, sumber keselamatannya. Kesinian yang menimpa umat pada saat ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wataala sampai mereka kembali kepada agama mereka. Karena Rasulullah bersabda, لا ينتيوا حتى ترجيو إلى دينكم. Kesinian itu tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian dan kembali kepada agama dengan cara mempelajari. Kemudian Nabi bersabda, هلاَتُن لا يجيلُ عليهنَّ فَالْمُؤْمِنُ. Ada tiga perkara yang hati seorang mukmin itu. Tidak akan ada hasad, dengki, kerusakan padanya. Sepanjang tiga perkara ini di hatinya. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Dia mengikhlaskan amalan kerana Allah. Yang kedua, wa nasihat ni wulatil umur, ni wulatil muslimin. Dia menasihati para pemimpin kaum muslimin. Menasihatinya kalau dia salah. Ditegur dengan cara yang benar. Diambil tangannya, ditegur secara rahasia. Bukan dibeberkan kesalahannya di atas limbar-limbar, di koran-koran, maupun -koran, di tempat-tempat umum. Kemudian didoakan kebaikan untuknya. Dan itu nasihat terhadap pemerintah. Kemudian, Dan yang ketiga, dia komitmen di atas kebersamaan kaum muslimin. Ini tiga hal, siapa yang menjaganya, maka hal ini pasti akan menyebabkan hilang segala penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir di sini, dari kutbah Nabi sallallahu alaihi di padang Arafah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyaksikan dan Ibnu Umar sedang wafat di Arafah. Maka beliau melihat matahari yang hampir terbenam. Ketika matahari hampir terbenam, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Maka orang yang berada di sekitarnya berkata, wahai Abu Abdurrahman, saya telah ikut rukuk bersama kaum berulang kali di tempat ini. Tapi baru kali ini engkau menangis seperti ini. Bagi belum berkata dekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu wakaf di makam. Beliau sedang rukuk di tempat ini di Arafa ini. Maka Rasulullah bersabda, "Hai manusia, wahai sekalian manusia, inna lam yabqa min dunyakum" Wa iskalian manusia Sesungguhnya tidak tersisa lagi Dari dunia kalian Pada apa yang sudah berlalu Kecuali sebagaimana tersisanya Siang ini dari hari yang sudah Terbit Maksudnya dunia ini sebentar lagi Akan sirna, kiamat sebentar lagi datang Sebagaimana matahari terbit Di pagi hari, akan terbenam di waktu sore Begitu terbenam sudah mendekati terbenam inilah waktu yang dibakso oleh beruma maka sebentar lagi akan selesai dari kehidupan dunia kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa hari-hari terus berjalan masa terus bergulir tidak ada yang mampu menghentikannya umur terus berkurang langkah kita untuk ke negeri akhirat semakin dekat persiapan perbekalan harus selalu kita perbaharui dan ini dari makna hari i yang hendaknya selalu kita ingat selalu kita tanamkan di dalam diri kita maka tataplah kehidupan diri sebagai seorang hamba yang sadar bahawa dirinya akan kembali kepada Allah sebagai seorang hamba yang benar-benar tahu bahawa dia adalah hamba Allah budak Allah subhanahu wa ta'ala tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah tujuannya adalah kembali kepada Allah maka dia pupuk dari kerinduannya kecintaannya supaya dia rindu berjumpa kepada rohnya menghadap kepada dia Kemudian kaum muslimin dan muslimat. Hari ini, tanggal 10 Dhul-Hijjah. Hari Nakhah. Hari yang paling agung. Disyariatkan pada hari ini. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Tiga hari setelahnya. Untuk menyembelih hewan kurban. Dan ibu ibadah yang sangat agung. Di dalam agama kita. Lambang kesyukuran. Lambang penghambaan. Dan bentuk korbanan. Dan bentuk santunan. Dan melambangkan persaudaraan dan menunjukkan akhlak yang mulia, kebaikan hati, hendaknya ditegakkan dari ibadah yang agung ini. Hukumnya memang adalah sunnah muakkadah menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama berpandangan ...bahawa menyembelih kurban adalah wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan. Maka hendaknya diperhatikan dari masalah yang agung ini. Siapa yang telah memiliki kurban, maka setelah salat Id hendaknya dia pulang dan menyembelih hewan kurbannya. Sebagiannya dia makan, Sebagiannya dihadiahkan kepada tetangga dan kerabatnya. Dan sebagiannya dia sedekahkan. Dan sebagiannya dia sedekahkan. Kemudian dari syarat dan ketentuan hewan kurban tersebut. Hendaknya hewan kurban itu adalah hewan kurban yang telah mencukupi umur. Apabila dia adalah seekor kambing. Kambing biasa maka harus umurnya genap setahun. Apabila domba tidak ada masalah genap enam bulan. Kalau dia sapi umurnya harus genap dua tahun lebih. Maka inilah hewan kurban yang dibolehkan untuk disembelih. Kemudian disyaratkan pada hewan kurban itu tidak boleh buta dengan kebutaan yang sangat tampak, tidak boleh dia pincang dengan kepincangan yang sangat tampak. Kemudian tidak boleh dari hewan yang kurang dari susunya yang sangat kurus. Kemudian disyaratkan pada hewan kurban dilaksanakan pada waktunya. ya, yaitu bermunajat setelah solat id ini. Dan berakhir hingga terbenamnya matahari tanggal 13 bulqija. Tapi kalau dia lakukan, dia berusaha menjaga jalan lewat tanggal 12. Maka itu lebih hati-hati dan lebih bagus. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewati, menyembli hewan kurbannya melebihi dari tanggal 12. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan hari kita sebagai hari-hari yang berbahagia hari-hari yang menjadikan kita semua menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hari-hari yang dengannya kita tidak hanya berpakaian baru saja, tapi kita juga memperbaharui dari keimanan kita. Kita memperbaharui dari ketakwaan kita. Kita introspeksi terhadap lembaran-lembaran kehidupan yang telah lalu dan selalu mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Kemudian jangan lupa terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang terkolini, yang tertindas yang terusir dari negeri negeri yang tertumpahkan darahnya agar supaya mereka semua diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu SWT diangkat dari musibah yang menimpayan dan diringankan bebannya, kemudian jangan melupakan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin di hari-hari ini mereka hadir dengan kesedihan dengan hati yang dipenuhi gunda-gulana kerana beban-beban di dalam kehidupan, maka seorang muslim adalah seorang yang gemar mengelurkan tangannya kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda al-mu'minulil mu'min, kal dunia nge syudhu ba'bah hu seorang mu'min terhadap mu'min yang lainnya, bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan, sebagiannya yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang di tangannya adalah segala sesuatu. Yang maha Dermawan Serta maha memberikan rizki Yang maha luas pemberiannya Semoga kita semua pada hari ini Diampuni oleh Allah SWT Dijadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berkah Diampuni dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita Dan diberikan untuk kita semua Jalan-jalannya lurus jalan jalan yang dengannya Kita mengenal apa yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT Dan semoga Allah SWT selalu Melimpahkan untuk kita semua rahmat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. mengukuhkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan takkala kita semua kembali kepadanya. Inna ku wali wa dalik wa al-kadiru alaih. Subhanahu Allahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiru wa atubu ilaih. Wa aturu na'wana alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.